O dia 15 de janeiro na história, 1943, foi inaugurado o prédio do Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. São 27,35 km de corredores por onde passam diariamente 25 mil pessoas. 1962, pela primeira vez, o Centro Meteorológico Britânico utilizou os graus centígrados. O fato ocorreu mais de 200 anos depois da morte do cientista que inventou a escala Celsius, batizada com seu nome. 1969 a imprensa anunciou que os países do Clube atômico Estados Unidos União Soviética França Inglaterra e China realizaram cerca de 900 testes nucleares no Oceano Pacífico 1973 a O presidente americano Richard Nixon suspendeu a ofensiva no Vietnã. A guerra era travada entre o norte, apoiado pelos comunistas, e o sul, que tinha apoio dos Estados Unidos. 1985 Tancredo Neves venceu Paulo Maluva em eleições indiretas para a presidência da República. Desde o golpe militar de 1964, era a primeira vez que o país teria um presidente civil. em 1985, foi criado o jornal humorístico O Planeta Diário, um dos que deu origem ao grupo Casseta e Planeta. 1989, o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, deu início ao plano verão a partir de uma nova moeda, o Cruzado Novo. 1992, Tim Berners-Lee, considerado o inventor da World Wide Web, lançou o primeiro browser navegador para a WWW. Esses são os fatos que fizeram o dia... 15 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.